пістолетом їй живота, Тобі, п Ц... зрозуміла?» Офіціянка зігнувшись, упала. Мабуть, їй було дуже боляче, а можливо, вона плакала від безнадійності, від тієї дурної долі, що в пошуках копійки завела її до цієї зали від своєї беззахисності. Бандит уже стояв поруч із нашим столом. Ану підняли голови, – «обидві». Він схопив ту, що читала Еммануель, за волосся і з люттю відкинув її на спинку стільця. «Які сучки, га? Які сучки, га?» Мені не подобалося лежати впираючись лобом у скло. Воно було тверде, дуже тверде. «Яка, га?» Бандит почав повільно розцібати зіпер на ковту ці дівчини. «Без лівчика ходимо, так?» Я вистрілив майже з-під столу. Майже не цілячись, лише трохи піднявши голову. Бах! Бандит похитнувся. Бах, бах! І упав на підлогу поруч із охоронцем, котрий тут же схопився, ще не знаючи, що йому робити далі. Але краще б він лежав. Тому що в нього вистрілив бандит, який вибіг з адміністраторської. Це мене й врятувало. Розвернувшись зовсім чомусь спокійно, бах, бах, бах, Дуже швидко. Бандит разом із ним і бармен упали. Бармен, схопившись за живіт, кричав. Дівчата, що сиділи неподалік, так і продовжували сидіти, накривши голову руками і заплющивши очі. А дівчина в кутку продовжувала розгублено дивитися на те, як з її мертвого хлопця витікала кров. Але притискувала руки вже не до обличчя, а до грудей. У мене вдома, дівчата, сказали, треба їхати зараз. Тікати прямо зараз. Куди? Додому. Наже знайдуть. Знайдуть і уб'ють, як свідків. Я розумію, що додому, але на чому? І хто вас, до речі, збирається шукати? Як на чому? На потязі? Ваш потяг завтра, о 13.45, наскільки мені відомо. Так, і речі. Так, і ваші речі. Не переймайтеся, Поїдете собі спокійно. Завтра зранку заїдемо по речі. Сьогодні не варто. Я вас проведу. Так, так. Так і треба зробити. А ти? Ти також? Що також? Ти бандит, так? Ні, міліціонер. Правда? Ні, неправда. А звідки в тебе пістолет? Ти їх убив, так? Убив? І бармена? І того в машині? Не знаю. Де ти взяв пістолет? «Боже, мамо, ну чому? Чому це трапилося саме з нами? Чому? Ми сюди вже ніколи не зможемо приїхати. Це було безглуздо. Ми лежали обійнявшись. Вона обіцяла скоро повернутися, але я сказав, що все ж таки буде краще, якщо приїду сам. «Навряд чи краще», – відповіла вона. А я подумав, що краще взагалі навряд чи вже буде. «Ти теж поїдеш?» «Поїду. Влаштую справу і поїду». Вранці вони випили каву і забрали на квартирі речі. Падав мокрий сніг, знов почало підмерзати. На пероні було слизько, сумки були важкими, та легкий дзвін у вухах не давав зачепитися за жодне відчуття, крім миттєвості і ніжності. Йшов мокрий сніг, потяг пихтів, люди бігали навколо сумок та провідниць. «Дякуємо тобі за все. Правда, спасибі. Жах жив». В очах першої. Особливо за останній вечір, я посміхнувся, дивно відчувати себе ковбоєм з італійського вестерну. За останню ніч, пошепки, доторкнувшись губами до моєї щоки, сказала друга. Сподіваюся, що ні. Не останню. Не треба, я прошу вас, не нагадуйте. Ти дочитали, Еммануель? Ні, сторінок двадцять лишилося. Це було жахливо. Так, кіно краще. Це замість відпочинку. Ні, мабуть, це замість чогось іншого. Не знаю, чого, але іншого. Пусте. Цілуйте мене. Гуркіт поштовх. Потяг посунувся. Він віз дівчат з вчорашнього кошмару. Це містечко подарувало їм зовсім не те, на що вони розраховували. Принаймні, одній з них точно. Я сів у маршрутне таксі. Поруч була дівчина, в обличчя якої я впізнав своє студентство а вона впізнала мене. «Макси, привіт, як справи?» Це була Наталя. Я навчався з нею в інституті. Спочатку вона була комсомолкою, потім активісткою руху. Це вона тягала на лекції «Приймач», по якому ми слухали трансляції з залу засідань ради.